Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sípke mal ešte toľko zrna z Lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne tam stály mocné voly, vykrmené kravy a dohľadka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže ale nadvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral. A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pametal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej? a jeho vlastné srdce odpovedalo. Bol som tvrdý a neoblomný a svojim blízkým som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil a keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac. Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, Veľmi sa zľakol, kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí. Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho? Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hľadujú, požičajte mi merice zrna. Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti. merice ti nepožičiam. Trikrát tri ti ich darujem, ak mi slúbiš, že keď zomriem, po tri noci budeš strážiť na mojom hrobe. Bedárovi bolo aj úsko pri srdci, tri noci nahrobelá komca, ale čo si počneš vnúdzi, pristal. Prešiel krátky čas a akoby bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil. Len bedárova mysel sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob vštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil. A navyše, hm, sľub je slub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tie netancovali. Ba, ako by sa občas ída, ktorý hrob pol, Ale Bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa Bedár domov. Tak prešla aj druhá noc, a na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, Zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý, mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy. Človeče, a vy čo pozotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa? Ja... <súdňujem> Ja sa ničoho nebojím. A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto? Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotov vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť. Počujte a dostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa oddychnúť. Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé... Zmena to dvaja. A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu, odrazu, stál pred nimi sám čert. Preč z hrobu, na nič hodníci. V tomto hrobe leží skupáň a chantivec je môj. Strápte sa! Nech si ho zoberiem, ináč vám krtne vykrútim. A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, chodite svojou cestou a my zostaneme tu. Zarazil sa čert. Vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze zabrnkal najjemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov. Á, to je iná reč. Lenže my sme dvaja, jeden mešec nám nestačí. Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a oťahneme, ako vravíme my vojaci. Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem. Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy, zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí. Tak, tu ste. No, sem to vysypte. Ale zdá sa, že to nebude dosť. Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čiž ma ostala prázdna. Čertisko prosté málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a donies ešte raz. Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece, Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo. Čože to máš za čižmu? Vaj máš také hrubé lítka? Som vojak, veľa som chodil s hrubými. A ty, keď si lakomí, nedaj z nášho obchodu, nebude nič. Ty! Ukáž sem tú čižmu. V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol. <rý sustancí Tree> no už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš a deťom zastriť sa príjmeš. A tak sa aj stalo a oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes, ak nepomreli.